Càpsules musicals amb Rafael Corbí Avui recordem un disc Que ens va arribar a temps enrere El 2012 One day I'm going to soar Aquest disc era de la formació Dexis you, Your tearful voice Your natural grace And your sad eyes. One Day and Going to Swore és un àlbum del 2012 de la formació anomenada Dexis Una Banda anteriorment coneguda amb el nom de Dexis Midnight Runners aquest va ser el seu quart àlbum d'estudi, però el primer que publicaven en ni més ni menys que 27 anys. Un disc que té l'empremta al costat del cantant solista i líder de la banda Dexis Kevin Rowland, els membres dels 80 dels Dexis Big Jim Patterson, Pete Williams i Mick Talbot. A més a més, al costat seu hi participaven en aquest enregistrament Neil Hubbard, Tim Kensfield i Lucy Morgan i el vocalista convidat Madeleine Highland, que fa duets amb Rowland en diverses de les cançons. I was always dreaming about something Like how my life could be Full of music, girls and clothes I dreamed about beauty And it was good but there was always Disturbance in my mind els primers en dos minuts que hem escoltat del primer dels temes, el 9 de l'àlbum varen ser pujats a YouTube el 8 de febrer del 2012 El tema No Where Is Home que ara escoltarem va ser escoltat per primera vegada amb el programa de Radcliffe i McCorn i de Six Musical el Show el 9 de març de 2012 al mateix temps que també es podia descarregar de manera lliure a través de la pàgina de la banda de SoundClock. Make me happy, no rose gardens for me, that's not self-pity, no, that's the truth, yes, that's the truth. Un àlbum que va ser molt ben rebota per la crítica, un àlbum que explicava en Kevin Rowling que com és que havia trigat 27 anys eh, entre el seu tercer i el seu quart àlbum i va comentar que només volia tenir prou material amb el qual si ell s'hi sentís prou confident per treure el mercat. Es que va trigar força temps. La cançó She Got A Wiggle va sortir com a senzill d'aquest disc el 28 de maig de 2012. La banda Dexis Midnight Runners es va fundar a Birmingham l'any 1978, una banda anglesa de pop amb moltes influències de la música sul i van tenir el seu èxit comercial més important a mitjans dels anys 80. Són molt coneguts, alguns ho recordaran per cançons com Geno o sobretot el Common Aileen. Les dues cançons van arribar al número 1 a les llistes en britàniques de música, així com altres sistemes que van arribar a ser un top 20... Man Lyn també va arribar a ser número 1 als Estats Units. La banda es va separar en 1986 i va tornar a fundar-se o a refondar-se, si voleu dir així, a l'any en 2003 Anem a Main. Una banda que ha format part en diversa gent enllarca de la seva història, ha estat eh, fins i tot una banda de nou membres, amb el seu moment abans de, de la separació del 1986 estaven només tres membres, amb en Rowland, que hem comentat, però també en Hevelen i Billy Adams tan sol. Avui els hem volgut en recordar un pèl amb aquest àlbum del 2012, aquest en retorn als recents instruments que varen portar a terra els Dexis o com nosaltres els hem volgut conèixer sempre, sense uh, escurçar-ho, en Dexys, Midnight Runners. Una altra de les cançons destacades d'aquest disc, del qual escoltarem uns instants, és aquest tema anomenat Uncapable of Love. Els Dexys. so